Hola, benvinguts a tothom. Una nova edició del Ningú no és perfecta. Avui sóc la Marta, no l'Ignasi, qui presenta aquesta versió especial i en format reduït, ja que només hi som. L'Ignasi, aquí tenim per telèfon des de Sitges. Hola, Ignasi, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Avui farem un... tu i jo a tot el programa, eh? Ah, molt bé. Molt bé. Fantàstic, fantàstic. Com I festival? En... del Festival de Sitges, clar ja té... T'he presentat, que estàs per telèfon i telefònica perquè te tenim com a corresponsal especial eh, aquests dies al Festival de Cinema Internacional, bueno, fantàstic, no? Com és? És que és molt llarg, eh? Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, pot ser? Sí, exacte, Don... perquè tothom quedi content. Molt bé, sí, exacte, és un nom llarg perquè tothom quedi content. I en teniu a mi, a la Marta Sanz, que esteu acostumats a que no xerri massa, només la, gairebé la meva secció de xafarderies i tertúlia, però avui doncs, eh, seré qui està al càrrec de tot. Eh? Esperem que ha sortit tot bé. Què més? És, una, és especial perquè ja us ho he dit que parlarem bàsicament de totes les pel·lícules que s'han passat i que es passaran pel Festival de, de Cinema Fantàstic i també algunes anècdotes, podem explicar, suposo, Ignasi, alguna anècdota podràs uh -huh. explicar, i... Sí, eh, alguna buseta ja. Ha. S'han donat ja premis, també, també, premis, uh -huh. i farem pronòstics de pel·lícules que, encara que no hem vist, sempre es pot mm, suggerir, no? Més o menys, no pots veure per on anirà. Uh -huh. I, uh, què més? Tindrem xafarderies de Hollywood, jo mateixa, que les farem, i que, per ser aquesta setmana venen moltes separacions. Em creu Si us ha igualit la festa... Provenen separacions, i és més, tinc notícies dels actors i de friends. Bona i dolenta, bona i dolenta. I tindrem, tindrem també concurs de Panini, els nostres amics de Panini, que us recordem que participeu en el concurs perquè us regalen, el guanyador us regala un lot de, de còmics de, de Panini. I heu de respondre aquesta pregunta. Quin actor interpretarà Hulk a la pel·lícula The Avengers, eh, que s'estrena el 2012? Teniu de temps per contestar fins al 26 d'octubre? I ho podeu fer al nostre e-mail, ninguno és arroba també tenim pàgina web al www.grn.es barra ningunoes des d'on us podreu descarregar, si voleu, el programa del Ningú No és Perfecte, si és que no l'heu pogut seguir, si és que el voleu escoltar, no sé, mentre esteu esmorzant o el que sigueu que estigueu fent. I si voleu encara més Ningú, podeu connectar-vos al nostre Facebook i al Twitter Ningú No és Perfecte, amb accents. Què tal ho he fet? Molt bé, T -t molt bé. T'has rellevat bé? bé? Potser setmana, eh? Molt bé. Doncs, eh, eh, tot seguit anem amb Lignasi i amb el que ha vist fins ara farà crítica i farà doncs uns consells per quan s'estrenin, si s'estrenen algunes d'aquestes pel·lícules aquí. Vinga, fins ara que anem per tu. Estic pues buscant commemoritat un passatge que resulta apropiat per a aquesta ocasió. 25 17 y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera aquellos que pretendan herir y destruir a mis hermanos. Tú verás que mi nombre y el tuyo cuando caiga el encantajo de ti. Ninguno es perfecta. Doncs Ignasi, tornem uh, amb tu i a veure si podem anar una mica al gra, perquè sempre cada any el que ens passa és que ens queden moltes coses per parlar del festival. Vinga, comencem. El que has vist i que... Per què no comencem amb el que t'ha agradat? Amb el no? Sí. No? No és un bon començament? Sí, sí. Comencem amb el que m'ha agradat. A veure, des de què? De secció oficial i és una competició? Nem per seccions i el que t'ha agradat. I llavors direm a l'escòria que no t'ha agradat. Anirà... Eh, bueno, ho més o menys, i no a la mordre de la presència, sinó, tal com ho tinc el, en el, el llibret del festival, més o menys per no perdre i no deixar-me res, eh? Uh -huh. Per exemple, a veure... Una que no està malament, a veure, no és una manavella, però una que no està malament és a Woman a Gun, a Noodle Shop, que és aquest eh, remake que ha fet el dànquil de la primera pel·lícula Germans Coen, que és que, bé, normalment són els americans que fan remakes de pel·lícules eh, orientals, i en aquest cas es donen situació completament inversa, no? Són els orientals que fan el remake d'una pel·lícula americana. Però, o sigui, eh, eh, a l'estil oriental, per entendre'ns, no? I com eh, a resultat? Ha resultat bé? Doncs eh, jo podria dir que mitjanament bé ha resultat. Però o si sigui, tenim una primera part de pel·lícula que, que funciona bé, mm, relativament malament, o sigui, que és la part més oriental, amb humor més, eh, més, eh, de, més de la Xina, eh, no sé, una mica més llunyà, no s'assembla gens a, a la pel·lícula dels Coen, i una segona part que és exactament igual que la pel·lícula dels Coen, i assassinats a punta pala, cadàvers, eh, un divertiment. O sigui, que té una de parts molt diferenciades la, la pel·lícula. I és possible... No, Val. I és possible que s'estreni els nostres cines? Aquesta havia, sí, sí, aquesta ja té distribuïdor i s'havia d'estrenar eh, estava previst que s'estreni aquest mateix divendres, però l'han endarrelit eh, sense data no sabem on, per quins motius però té mm, data d'escena pendent aquesta pel·lícula, però veiem uh -huh. tot que està distribuidor i, i ens arribarà eh? Més de l'Anguilú, que és un director molt, molt seguit Segur, segur que s'estrena aquesta pel·lícula Molt bé, quin altra que hagis vist d'aquesta secció oficial t'ha agradat? Mira, aquesta també m'ha agradat relativament que és, una que Black és una pel·lícula protagonitzada per Sean Bean que el recordaré bàsicament per el seu paper de Boromir al Senyor dels Anells i aquí és el paper que tu veus o la foto de la pel·lícula i dius una foto de, del Senyor dels Anells no, no, més que res el mateix pantonat i la mateixa indumentària. Potser que el no. mateix perruquer, no? Han agafat sí, el sí. mateix perruquer. Total, total, total, és que és brutal. És una pel·lícula que, que se situa en el segle XIV i és una història així una mica d'un grup de, de, de guerrelles de soldats amb en, en compte que passen al context d'una Europa Uh, en plena festa d'Ubònica, d'acord? Que uh -huh. té un context més terrorífic. Aleshores, arriba un rumor que hi ha un poble que en un morts i envien un soldat a investigar què passa, tots arriben morts i, bueno, al final seguim un grup concretament uh, de la pel·lícula que, que en teoria doncs, uh, ha d'esbrinar com és que tots aquests homes que, que han enviat allà han, han arribat morts, no? Uh, bé, la pel·lícula no està malament, però és aquestes que... Costa mica, eh? Costa de... Costa de... perquè és pesada no, o perquè és massa... No, és garrifosa? No, no, és una mica pesada. És el, és el ritme, totes les coses... És, és bruta, la pel·lícula... És, és fosca, no? També deu ser fosca. Sí, sí, sí és fosca, però bé, no no, no, no està malament. A més van acompanyar-se un novici que, que l'han fet d'un convent... I bé, un, un punt així també de, de misteri a l'estil, doncs, eh, el nom de la rosa, no? Si, si m'ho pures, però bé, bé, no està malament, eh? També d'aquestes pel·lícules que, eh, bueno, mitjanament destacades. És possible que Confessions també t'hagi agradat? Molt, molt, molt sí. De Nakashima? Sí. Ah, exacte. Aquesta per mi és la clara favorita ara mateix d'endur-se eh, a aprenir millor pel·lícula. Home, en situat, ja en Mike Costenga, el subdirector del festival, ens va avançar al programa la setmana passada, que era una de bona aquesta. Sí, sí, jo recordo sí. que ens la va destacar. Sí, i no, no s'equivocava, eh? la veritat és que està, s'escolonó d'aquesta pel·lícula. O sigui, visualment és, és una meravella, és molt grisa, molt grisa, eh, utilitza, utilitza molt la, la pluja com a, com a detonant per, per donar ambientació a la, a la pel·lícula i la veritat és que és, és brutal, és una història de, de venjança. És una venjança d'una professora que, que resulta que, que li ha mort a la seva filla, a la seva filla petita. I descobreix que qui l'ha mort eh, són dos dels seus alumnes. Aleshores, seva, sèrie, això ho explica, a, ho explica a classe, si en principi comença doncs, com explicant una lliça normal, els alumnes no li fan ni cas, ella va ser un rotllo... I quan comença a dir coses d'aquestes, doncs els nanos van escoltant, no? I, i, I la pel·lícula doncs, és la confessió no només d'aquesta professora, sinó de eh, les altres persones eh, involucrades en aquest cas, no? És a dir, ella va, va explicant lentament, eh, sense dir noms, qui són les persones que han començat aquest assassinat, i aleshores amb les pistes que dona, els altres alumnes eh, van deduint qui, qui són noms. Uh, bé, però fa un joc molt, molt, molt bo, argumentalment narrativament és, és, és una meravella la pel·lícula, i ja ho he dit, que visualment també eh? vull dir, és, uh, sí, és brutal, brutal és o sigui que, que diguéssim que d'escenaris no n'hi ha massa en aquestes pel·lícules ja? d'escenaris passa bàsicament de no, no, sí, sí, però uh. mentre ella ho va explicant, tu vas veient les escenes val, val. Eh? No... Uh -huh. no, no, sí, hi ha, hi, ha, hi ha molts escenaris, eh? I és brutal? A menjar, doncs, la, la gent no s'ha de preocupar és brutal o hi ha molta violència o senzillament és aquesta intensitat no, no, no. de... Home, hi ha violència però tampoc és, és excessivada, és una venjança ja és, a l'estil del roi, no? Per entendre's que ja hagi aquella pel·lícula, és una venjança mm -hmm. brutal, en aquest aspecte. Molt bé, aquí ha un altre títol de la secció una, aquesta, oficial. Aquesta, de, dels aficionats al, al cinema cinemagore per riure, per entendre'ns, Sobretot li recomanem Dream Home, que també l'hem vist a la secció oficial, que és una pel·lícula que parla de l'especulació immobiliària al Japó. És a dir, tenim la protagonista, és una noia, ho eh, explicaré així de grans trets, eh, que, que es vol comprar un, un pis, té una obsessió determinada per comprar-se un pis en concret, que anem descobrint d'on ve aquesta obsessió a la manera que en la pel·lícula. No? Aleshores, arriba eh, l'impacte amb unes persones i aquestes però tot i que enrere perquè creuen que poden treure més bonies d'aquest pis. Solució ràpida, la noia el que fa és eh, ficar-se a la casa dels veïns i assassinar-los per tal d'averatir eh, el preu del pis que deuen comprar. Molt bé, és una bona pràctica. Sí, sí, sí. Però... sí. Més, Estàs donant moltes a... idees. Sí, sí, sí, sí. Amb tot el fang i fetge necessari, Uh, amb destins uh, volant, amb noies empelgades, eh? en fi, és una festa uh, de vore que combina aquesta part de crítica, en el sector nobiliari, l'especulació i tot això, amb, amb grans lesis de, de cinema vore. És una, una, una bona curiositat. Bé, bueno, és una compradora una mica pertorbada, sí, sí, sí, sí, sí, una mica, una mica, sí, sí. Mica, no mica que no, esclar... Molt bé, totes aquestes que has anat dient, de moment, Dream Home, clar, aquesta també és oriental, és, és de producció japonesa o...? Hong Kong, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong, bé, bé, bé. què més? Bueno, sí, per exemple, parlem de Kabum, que és una pel·lícula dirigida per a la que fa pel·lícula molt, molt particulars i oportunitada per a Thomas Reker. De, aquesta és eh, bueno, de coproducció nord-americana francesa, i és una, és una història així molt a lo David Lynch, eh? si comença, la història de la protagonista és, és un noi, en principi un gay, però que no fa un metge, uh, a veure, uh, s'enamora amb, amb noies, no? No, no? no té cap problema en aquest aspecte. Aleshores... Uh, és un, un gay que... que un moment, un moment. És un gay que s'enamora de noies. Sí, de fet, uh, es passa uh, uh, pràcticament tota la pel·lícula el llit amb una noia. Mm. Molt bé. És gay. Vull dir, és una cosa una mica curiosa. Però bé, no és aquí la, la, la curiositat de la pel·lícula, sinó que eh, de cop i volta, o sigui, veus diferents aments mentre t'està explicant tot això. En principi no deixa de ser una comèdia adolescent en tots aquests components d'embolic amorosos i tal, no? Però te va deixant petites píndoles de coses d'un superargument que ha esclat al quart d'hora de la pel·lícula i el quart d'hora final de la pel·lícula és absolut David Lynch, és a dir, uh, uh, com ho diria, David Lynch, esclar, David Lynch, que és cinema, de, doncs, surrealista, situacions que... Que no lliguen. Que no lliguen, no, no ridícoles, que dius, bueno, que és impossible o no, en aquest plan. Però bé, bé, a mi, va, a mi agradar, eh? al final la gent es va quedar una mica de... Ja. En fi, no, perquè és clar, cinc si vintes de la constelació de la paranoia, tenies, bueno, sí. Uh, però bé, ara l'entència, i ara si això em va agradar, eh? la pel·lícula, més visualment, amb els colors i tal, que està molt bé, molt bé. Molt bé. És recomanable, també. Ai, diu. No sé I aquesta si té distribuïdor, potser, o... No, no, no, no massa... té, no té. No, no. té, no té. És massa arriscada, no?, perquè arriba... Sí, sí, de, tot, sí, de totes maneres, sí, sí, és molt arriscada. Sí, sí, sí, sí, sí, no sé si això es podria arribar a estrenar, però vaja, no, no, molt recomanable, igualment. Potser en alguna sala independent o de cinema... Podria ser, podria ser. Què més? Eh, potser de les Exorcions... Mm -hmm. T'ha agradat la aquesta? Per a la que ha dit, potser, aquesta se n'havia parlat, és aquesta que ho he parlat de d'Ox, que setmana, um, és aquesta que som d'inferma nostra, és un que segueix mitjançant a fer documental un que s'ha de fer d'exorcismes. A veure, nos els exorcismes. El que fa és comèdia. Ell no s'ho creu. És un predicador, de la serà comunicada, però no s'ho creu. Ell és com una, té un públic i ell creu que fent això, simulant exorcismes, doncs la gent se sent millor. Però, eh, fins i tot no, veiem tota la parafernàlia no, de fils que ell va col·locant els llocs per fer veure que les creuses mouen i que... Eh, M'entens? Tot... tot tot és una mica de... És de fals, primèria. és un fake. Sí, és... exacte. És eh? un falsificador. Però, excepte un cas que ell pensa doncs, que és una noia que, que no està posseïda, com totes les que ha agafat fins ara, i podria ser que aquesta sí que ho ha sigut. aquí es comença a complicar la situació quan es troba que potser haurà de practicar un exorcisme de bo i no sap com fer-ho. Uh, la pericò no és que faci molta por, s'havia dit que feia por... No, no, de veritat no... A mi aquesta no, no em va fer por, no? Però bé, eh, recomanable, està bé la pel·lícula, eh? està, està bé, està bé. És enginyosa, utilitzó el format documental, com que últimament s'està usant una mica al cinema, però bé, bé, recomanable també. Molt bé, l'apuntem aquesta, suposo que arribarà aquesta sí. Mm -hmm. Sí, no? Sí, sí, l'he dit, a final de mes arriba. Ah, a final de mes. Mm -hmm, Molt bé. Sí, sí. Hi ha alguna espanyola en aquesta secció que sigui destacable? Sí, ara, ara el documentarés si i això que sempre parla primer de l'altra hija, no és una d'espanyola perquè... És, en un és un director un... espanyol. Sí, el director és el Luis Verdejo i de protagonista era la Ivana Vaquero que és la nena de l'Aberintre del Fauno, que ja ha crescut una mica i és que s'estrena aquest divendres, eh? divendres o i sigui, ja la podrà veure i la protagonista principal és el Kevin Costner és una bé. història bueno, no, no gens original un pare eh, que s'acaba de divorciar que eh, els seus dos fills eh, s'han de viure amb el pare i que es compren una casa en bueno, un poble en no? una, una, una comunitat rural i eh, bé, diguéssim que comencen a passar coses estranyes amb, amb la nena veuen eh, un, una mena de, de muntanyeta que sembla com un formiller però en plan gegant i la nena i la muntanyota crearan un, vinc, un vincle. Entenem ja des de la pel·lícula que ja hi viu algun ésser, que, que ja veiem, que, que pol·lula per l'habitació de la nena, i no explico gaire res més perquè no explico res més, no? perquè llavors ja de desballar al final de la pel·lícula. És curiós veure, però... que sempre en aquestes pel·lícules passen en cases allunyades, en entorns rurals, no? És dolent, és dolent. O sigui, ja ho dic jo, que és dolent anar-se'n a viure fora de la ciutat. No, no, bé, hem vist pel·lícules de mudances que eh? Ah, també? Bueno, ja està bé compensar-ho, perquè això ja és un tòpic, eh, que te'n vas a viure una casa, jo que sé, que tens un pujolet darrere i ja està, està... Ho he de parlar amb una altra pel·lícula de mudances, eh? Però, o sigui, és bastant previsible i al final eh, però és xocant eh, al final eh, no, fin... no acaba de ser d'autoprevisible, a mi m'ha agradat eh? vull dir, està, està bé la pel·lícula no, no al final és xucant, has dit sí, sí, sí, mm -hmm. sí, sí al final no te l'esperes eh? és una pel·lícula que és bastant previsible tot el desenvolupament, menys en el final, però està ben feta eh? és, és, és, està bé, és recomanable molt no bé terror, que tampoc és que passis molta por però bé, no, no passes por directament però bé, està ben feta, recomanable què més? A més, a veure, els primers preguntaves abans, aquestes visques 100% espanyoles, aquestes sequestrades, eh, una pel·lícula que recorda molt el cinema de Michael Haneke. És a dir, el tema principal és la violència i mostrar-la de la manera més eh, realista possible. I la història és bastant coneguda, eh, entre cometes, no?, perquè tots han sentit o llegit notícies semblants al diari, doncs de... De, de bandes... Eh, bueno, en aquest cas de la pel·lícula són al vanocos que entren en una casa i, i segresten a la família per, bueno, per diners, no? Les altres s'emporten al pare perquè tregui, tregui diners no? mentre es tenen retinguda dintre de casa la mà i la filla i la cruesa, la brutalitat i el realisme de la pel·lícula són eh, esferidors. Aquelles pel·lícules que, que m'ha agradat estan ben fetes però que ho passes molt, molt malament doncs sí, perquè, és, perquè tu diguis que es passa malament sí. ha eh? de ser bastant sí, sí. cruel que, sí, ho és, ho és, ho és, absolutament i és sobretot el realisme que et mostra la situació, que dius això pot passar i pot ser que passi d'aquesta manera si és, és molt ho passes fatal, eh? és el que, que veus i dius uh, uf, no sé si tornaria a veure eh? perquè, en fi, és per patir per patir bueno, en fi, no sé a qui li agradi i aquesta arribarà segurament, no? Sí, sí segur, segur, segur. Doncs a qui li eh, agradi patir, patir molt i molt, ja teniu un títol, Seqüestrados. Però bé, que si és una, una, una pel·lícula, eh? Potser de, de les, les pel·lícules espanyoles que hem vist és la, és la millor. Doncs està sí, molt que bé que una bona pel·lícula, que sigui espanyola més i que te faci mm. patir per la seva per sí. semblança, no? No, no, no, no porteu crispetes al cil. Sí, sí, sí. Molt bé, eh... Alguna més de la llista que digui sóc ell, okay, m'ha agradat? Mm -hmm. sí? Bueno, aquesta és com a curiositat Aquesta sí que ho bé, és una pel·lícula que es diu Robert i el seu protagonista és un pneumàtic bueno. doncs, uh... Home, jo hauria preferit una altra cosa, no sé un titella bueno. o alguna cosa amb braços no, no, no. i cames No, no, és un no. pneumàtic sí, Al principi de la pel·lícula mm, s'oblintiu a càmera, mirant a càmera una, és una, també és bastant surrealista és clar, una però és doncs un pneumàtic que ha de ser surrealista un tio que mira a càmera i te diu que al cinema eh, hi ha situacions absurdes i que tu doncs, eh, no preguntes per què, diu que no hi ha cap motiu perquè les coses siguin així, per exemple. Diu, per què té és de color marró? Diu, per cap motiu. Eh, coses d'aquest tipus, no? Que dius, per què, no? O posa altres comparacions. per exemple, diu, per què el protagonista de, del pianista eh, s'ha de refugiar si és un tipus que vol que també al piano, No? Mm, diu per què, no diu per cap motiu i en aquest cas doncs, ell vol dir doncs, per què un pneumàtic cobra vida doncs per cap motiu, no, no acaba amoïnar-se, i de base de rescatar eh, situacions absurdes en el cinema, converteix un pneumàtic en, en el protagonista de la un pneumàtic que diguem assassí o sigui, un pneumàtic eh, mata principi anunals i acaba rebentant caps de persones Ai, I, i, mes això... enamora... i com ho fa? s'estreny Sí, s'estreny, comença a vibrar i llavors, paf, esclata. Esclata mm. el cap o... Però és, un pneumàtic de... tipus vespa o un pneumàtic tipus tractor? No, no, un pneumàtic nom, de cotxe. Ah. Un pneumàtic de cotxe. Ah. La que és que una pel·lícula de dius, home, per un curt funciona molt bé, però per una hora i mitja del mateix, doncs mmm, pues no, cansa una mica. I què va, quina espai... va ser la reacció del, del públic, de, dels crítics bé, ve, que éreu a en, la, general, la la gent va rebre molt, eh? Vull dir, si... I és yes, que és així, és el que dic jo, que al principi rius, però una hora i de la mateixa gràcia que es va repetint una vegada i una altra, doncs ja no tant. a més el nomàtic només mata, o sinó sigui, no, no té més matisos. No, parla, no interactua, doncs nomàtic, clar, un, ja t'ho dic, un, un, si fos un, és... un titella, almenys, com a mi, no, que té boca. Que... No, no, no cal, el nomàtic està bé, però per exemple... Si l'haguessin potenciat la part sexual, per exemple, home, el pneumàtic està pues, bé amb una noia, per exemple, no? Amb una pneumàtica? Sí, sí, el pneumàtic veu d'una bassa, per exemple, eh? Sí, eh? Que la gent li fa molta gràcia, s'acosta molt a deixar veure que veu, no? Però només és un pneumàtic, eh? no té llengua, no té res, és un pneumàtic tal qual, més menys. I com veu? Ah, veu? Hi eh? veu aigua? Sí, clar, clar que veu, sí, sí, sí, veu, sí. veu. Doncs eh, aquesta segurament és massa experimental mm -hmm. i no sé si la podrem veure, potser sí, si hi ha algun eh, distribuïdor que es vulgui Sí, sí, s'anima, sí, s'anima, a veure si s'anima algú. Però jo, aquestes són les que m'han agradat de la secció eh, oficial. Eh? Molt Tenim bé. moltes més que no m'han agradat tant. Potser però, anem a, ara a parlar de Panorama ràpidament i eh? destacar les que valen la pena, que valen la pena d'aquest festival. De la secció Panorama, per exemple, hi ha una pel·lícula alemanya que es diu D'Or, que per aquells que segueixen farins eh, segur que els hi agrada. És una pel·lícula és una mica de eh, mons alternatius o realitats paral·leles. Si tu poguessis eh, arreglar la teva vida si alguna cosa hagués passat malament. Concretament el protagonista de la pel·lícula eh, té una aventura i, amb la seva veïna i mentre té l'aventura amb la seva veïna la seva filla mor afogada a, en una piscina. No? Això bueno, fa que la seva vida se'n doncs, vagi absolutament a la merda cinc anys després eh, descobreix un túnel que el transporta cinc anys al passat. Però no és un túnel a sinó que és un túnel a una altra realitat alternativa on hi ha un món exactament igual com el que l'ha d'aconseguir, però cinc anys, just el, dia, el mateix dia abans de que la seva filla morís ofegada. Aleshores, es troba que és una manera de poder recuperar la seva vida, però tenim en compte que allà hi ha la seva versió, o sigui, ha ell mateix... Eh, Bueno, hi ell mateix, hi ha dos llits, el jo de l'altra realitat i el jo d'aquell món, no? Mm -hmm. I no explico res més. O sigui, que un viurà i l'altre mirarà, o alguna cosa o... o mm. només pot quedar un i es maten un mm, sí, a l'altre? Sí, només que només pot cada un. Ja, ja. Només pot que quedar un. Eh? Ja, ja. I... Molt bé. Un altre que t'ha agradat mm, d'aquesta no no sí? perquè la pel·ícula és molt interessant, eh? Sembla per tard que no t'esperes. Molt bé. Un altra que t'ha semblat interessant, Stakeland, aquesta... Stakeland, sí, sí, si vols comentar-me, Stakeland. Um, és una pel·lícula eh, que la reja no sé es conceca d'Empiri Zombie, eh? Està bé, és, és una cosa que... Bé, no sé, uh, és una mica apocalíptica, és un arrobat no móvil d'un home mai un nen, per ser, el nen és un dels protagonistes de, de Gossip Girl, és el germà petit de, de la Serena. Ah, que fa, fa d'homosexual. Ja. Exacte, sí, sí, doncs és el, és el nen de, de la pel·lícula. Doncs, doncs aquí veiem un home, ja, hi ha un nen eh, recorregant el, el país, als Estats Units, eh, absolutament apocalíptic, on només queden algunes ciutats que estan netes de... Bé, bueno, poblets, zones molt reduïdes netes d'aquests vampirs, no? i aleshores anaven amb el cotxe, van recorrent el país, es van trobar gent, van passant coses, però a més a més no només l'han de fugir d'aquest vampir, sinó també de, dels humans, perquè hi ha un grup d'humans que són uns fanàtics religiosos i, i el que fan, doncs, és bueno, atrocitats amb els altres humans, no? Mmm, interessant. Per sí, per fanatisme religiós. Són aquests punts entre la carretera per uh, bueno, pel tema dels vampirs uh, Zombis uh, D'això i leyenda Té una mica d'aquestes coses Però està molt, molt, molt bé Està molt bé, molt recomanable Aquesta m'agrada molt, la veritat Steckland, es diu Steak Steckland, ens apuntem aquest títol Per si arriba, que suposo que sí Sí, sí, sí I a... aquest, Aquests supergens que els van passant coses En aquesta sí, Molt bé, eh? Molt bé Com la... Potser l'edició passada va ser de rock, No? Que era així ja, Ah, però de... sí, però a veure, aquesta de rebaix era un gran pressupost, aquesta pel·lícula és un pressupost molt Val. limitat. Sí, però sobre però... super, supervivència, no? Sí. Una... Mm. Molt bé, un, sí. en aquesta secció també hi havia Takeshi Kitano, una pel·lícula sí, de traix. Oh, traix. Correcte. I què tal? Sí, sí. No decep. Molt bé, molt bé, a mi m'ha agradat, és el retorn de Kitano a fer el cinema de Yacuzas, que és el que va fer més popular. Sí, perquè darrerament jo recordo alguna de qui molt estranya, eh? Molt, molt, molt. Havia fet eh, comèdies horribles. Eh, també les dues últimes pel·lícules que havia fet explotaven la figura de si mateix com a director de cinema. Sí, sí. sí, sí. Depriment. Era depriment. No, no, depriment no, eren dolentíssimes. Bé, també. I, i ara ha fet Outraig, que és el seu retorn al cinema de Yacuzas, Um, bé, una pel·lícula, però um, molt menys fresca que el que havia fet fins al moment, és dir, no, no us espereu, per exemple, un Hanabi, de fet, és una pel·lícula sense cap mena de matís, és una guerra entre uh, mafiosos, és una guerra d'acuses de bandes, que uns es van matant els altres contínuament per aconseguir el poder, no?, Simplement és això, i només veiem això, és o sigui, a els personatges no tenen gaires matisos, només veiem això, uns matant els altres, però va, amb l'estil de d'Atacessi Kitano. Eh, cotxes negres, gent vestit de negre amb mulleres fosques, bé, bueno, sí, sí. Si us agrada el cinema doncs, de llocuses de Yakuza Kitano, també us agrada l'altre, si us manegin, la posa un nivell inferior, per exemple, d'Agenery. Hi ha un altre títol potser destacable, que és Insidius. Insidius ja s'ha passat, El... ja s'ha vist, no? Ja l'has vist? Sí, sí, sí, no? sí, sí ja l'he molt... sí, vist, eh, molt bona, Insidius, m'ha encantat. Eh. De aquest, James Wan. A sí passat por, eh? Sí, sí, sí, és una de les que més m'agrada també, Insidius. És un dels moments forts del Festival d'Estat. És la, la història de... Aquest és una altra història de mudances, eh? d'una família que, que es canvia de pis, es canvia, país, es canvia casa, i de cop i de volta un dels seus fills doncs, eh, es posen en coma. Eh, els metges no, no hi troben cap explicació i, i no saben absolutament què fer. Aquesta família està absolutament destrossada Fins que eh, bueno, la mare del protagonista eh, li diu que, que hagi venit una mèdia que ell coneix i que s'ho miri. I aquesta mèdium, doncs, ha una, una mena de conclusió que tampoc vull desgarrar perquè està, està molt bé i a partir d'aquí la història ja comença a posar-se al límit. El director és el James Wan que és el que havia fet la primera pel·lícula de, de sou i en aquest cas és una pel·lícula que fa molta por, eh? Primer les imatges transformadores que anem veient al llarg de la pel·lícula Avui Està tot minimetrat en lloc correcte on ha d'estar ha, ha vingut ell? Ha vingut el director? Sí, sí, sí, sí ha aquí, Li han aquí. donat un... Sí. Ah no, va presentar el vas veure a la presentació Sí, va presentar la, la pel·lícula i va explicar que bé ja l'havien conviat dues vegades a dies, primer quan eh, havia estrenat sou, llavors en una altra pel·lícula que havia fet, que no recordo com es diu que era protagonitada però un ventríloc i era un inod ventríloc que, bé, en fi Totalment, es eh, veu que eh, l'havien convidat i que el seu agent o qui fos no li havia dit res, no? bueno, jo moria de ganes per venir a Sitges i no m'he enterat que de, de les, totes les pel·lícules que fent m'havien convidat i que no, no, no havia pogut venir. No? Però, bueno, aquest cop doncs, m'han adonat i ho he pogut venir. A més a més va explicar del que em que estava de, entre el viatge d'avió, el consell d'entrevistes i això, que, que s'havia posat a dormir a l'habitació i que l'havien hagut d'avisar que baixés, sisplau, a la presentació de la seva pel·lícula i que a casa ni, ni, ni el veiem però finalment es va venir mig adormit però allà ja estava. Bé, bueno, però som molt eficients al festival i, sí, sí, sí. i ja sabíem que sempre hi ha el servei despertador. Sí, no, no, però ell molt bé, molt cachondo, molt, molt bé, molt bé. És la jove? Contra, mm, sí, és jovenet, sí, sí, Més, és molt baixet, si tu veus de lluny, eh, eh, Semblo un nen, fins tot. Sí sí. sí, sí, però no, no. Llavors el veus de prop, li dius, no, no, sí. Sí, no, no, sí. Per sí. fer aquestes sí. pel·lícules alguna cosa has de tenir per dins, eh? Per què? Sí, sí. Molt bé. Sí. La ah. pel·lícula aquesta, aquesta, si no la deixis amb alguna, algun referent, a la gent que es digui la idea, només el, port, el peltersgate dels nostres dies. És el que més s'assembla, per dir-ho d'alguna manera. I el protagonista són el Patrick Wilson i la Rose Byrne, que és la protagonista d'Anciperjudicis. La Rose Byrne, la morena, l'advocada jove. Sí sí, sí, sí, sí. Molt bé. Està molt bé que recuperin actors de, de sèries mm -hmm. conegudes sí. i no sé, sí, sí. que en un festival es pugui veure altres treballs d'aquests mm -hmm. actors. Molt bé. Uh, D'aquesta secció panorama, alguna que hagis sí, vist? és una última uh, que aquesta vista avui és Twelve, que és l'última pel·lícula de Joel Schumacher. Um, aquesta està protagonitzada pel Chase Crawford que ja que parlaves d'això doncs és un dels protagonistes de Gossip Girl veus? El... molt bé un altre de Gossip una... Girl sí, un altre, un altre no recordo com es diu, aquell que sempre porta el pentinat així super ben enclenxinat eh, el fill del capità el que el seu pare està a la presó sí, el fill del de... eh, el... capità ara, ara me'n recordo com es diu mm. bé, total, la pel·lícula és molt semblant a Gossip Girl, el seu, seu personatge, se't sembla moltíssim el de Gossip però és una versió bruta de Gossip Girl. És a dir, a més passa a, a la part website, o sigui, és que és tot molt molt semblant. Els personatges gairebé podria dir, mira, doncs aquest és el de Gossip Girl, aquest devia ser el de Gossip Però brut amb el sentit de, de, per exemple, jo què sé... Uh, tema de drogues, eh? un tema que, o sigui, doncs, que no, no, no apareix, no insisteix. No? Doncs aquí l'era protagonista ell és un traficant de drogues, bàsicament de, de marihuana i coses d'aquestes. No, I, no, no. I en el mercat comença a circular una droga nova que es diu Twelve, i bueno, aquí es barreguen molts personatges, moltíssims personatges, a vegades és home, potser massa, que a vegades resulta ser una mica d'envoluït. Hi ha un assassinat, o sigui incorpora elements així, una mica més... Eh, Uh, durs, no? Per dir que és una versió més, més volta de, de, de Gòsic Gel. I aquesta pel·lícula té data d'estrena? Aquí, Donc, al cinema's? no ho sé, però, bueno, una pel·lícula de Joel Schumacher eh, ja, m'estrenia, no que no s'estreni. Perquè jo crec que sí que quedarà arribant a aquesta pel·lícula. Seria ah, com la... la... Sí. De fet, sembla que està comprada, ara que dius, eh? No, no el tinc Mal. aquí davant el, el festival, però, però diria que sí, eh? Diria que sí que està... que s'estrenarà aquesta pel·lícula. Molt bé. Doncs hauríem d'anar a la meva secció Ignasi, em sap no. greu, però és que els mm, vients va. estan esperant-me acabarem, acabarem després sí, sí. Uh, Tindrem temps? I tant, i tant Perquè encara queda alguna comentar que hagis vist i que t'agradaria fer la crítica Bueno, si vols eh, podem parlar de Word abans d'anar a la teva secció i llavors acabarem amb les doncs anem a parlar de Word perquè a més és un director que surt a les meves xefarderies ah molt bé, doncs sí, l'última pel·lícula de Joan Carpenter que no dirigia res al part del cinema des de Fantasmes de Marte, recordem que havia dirigit dos articles de Masters of Horror, que no es fa malament i és una pel·lícula que ha provocat una mica de diguisiós opinions, a veure eh, és una pel·lícula que no és el Carpenter que tots coneixem és a dir Um, no diré el que... perquè si no és la llarga final de la pel·lícula però és, o sigui, al final és una mica trillat eh, ja l'hem vist i sembla molt a una altra pel·lícula um, passa un psiquiàtric i en aquest psiquiàtric resulta que que eh, hi ha una persona que està cometent tota una sèrie d'assassinats però més mm, l'argument o el desenvolupament del mateix que és trillat i tal... Um, bé, bueno, el Carpenter dirigeix bé els assassinats i sobretot és l'atmosfra que crea que és el que a mi més m'ha agradat no? mm -hmm. però sí que és veritat que està molt munt de, del Carpenter que havíem vist per exemple Halloween o la Merla O sigui que en aquest, en aquest cas coincideixes amb Mike Husten que també va dir que semblava una paròdia mm. Carpenter imitant a no, Carpenter A veure, jo, mm, sí, sí sí, sí, sí. una mica amb això, sí, sí Sí, però bé, sí. Però és, és el que fa Woody Allen, o sigui, a vegades s'imita a si mateix, o sigui, a vegades... Ja, el que passa és que crec que Carpenter ha fallat amb el final, perquè hi ha una altra pel·lícula que és això, que ho fa molt millor que no pas ell. Però bé, en fi, l'atmosfra que sap crear Carpenter és molt, és molt potent, a nivell de direcció, a nivell visual, en aquest sentit és destacable ara, potser la història que si podia haver, has palpat com 10 anys i mm, podia haver fet una cosa molt millor. Molt bé, doncs n'em ràpidament a les meves sí. xefarderies de Hollywood. Uh, Estás uh, encara te deixo connectat? Per si vols fer alguna, no sé, aportació. Alguna aportació a la meva secció que molt sé molt que bé. us agrada molt. Vinga. Somi. Somi. Los de les estrelles al descobert a les xefarderies de Hollywood. Doncs començo amb les xafarderies d'aquesta setmana, notícies sobre actors i actrius de Friends, una de bona i una de dolenta. La bona Debbie Schwimmer casat, es va casar de forma secreta amb la seva xicota Zoe Burgman, aquest que feia de tipus solitari i desafortunat en l'amor a la sitcom de Friends, ara és molt feliç a la vida real. Schwimmer, de 41 anys, eh, porta casat ja 4 mesos amb la seva xicota britànica de 25 anys, segons ha confirmat el seu representant a la revista People. La parella es va conèixer a Londres el 2007 mentre l'actor dirigia la comèdia romàntica Runt, Fatboy Runt, que aquí van eh, traduir com corredor de fondo i que mm. ja l'havia oblidat però... Sí, les la les fotos Simon Peck. Sí, Simon Peck, va estar divertida. Sí, i... molt bé, eh? Sí, va estar bé, va estar de... Com es van conèixer la situació? Burman feia de Cambrera al Club Cucó al West End de Londres i va servir unes copes a l'actor, en fi, ja se sap, no? D'aquí va venir la conversa, la conversa, ah, jo soc actor, ah, sí, ja està, i sí, ja està. Ella ha deixat la seva casa de Londres i s'han traslladat, a... ha anat a viure, home, com no, amb el seu marit, a la seva mansió que ha d'obtenir a... a Los Ángeles. I la notícia dolenta, Kurni Cox i David Arquette s'han separat. Oh. sí el germà de Patricia Arquet, en fi, són cinc germans ja més o menys, no? sabem les històries dels Arquet sí, sí. la Mònica de Friends s'ha separat de l'actor, productor, director, en fi he vist que aquest noi és molt polifacètic David Arquet, perquè segons ha desvetllat ell Courtney, de 46 anys, s'ha cansat de fer-li de mama l'actriu avorrida de veure que el seu marit de 39 anys no madurava, ha tirat pel dret i la parella s'ha donat un temps, no sabem si tornaran de moment s'han separat Uh, el que sabem és que portaven 11 anys casats i que tenen una filla de 6 anys que es diu Coco segons un comunicat aprovat per tots dos uh, es diu que continuen sent amics i pares responsables per la seva filla i encara s'estimen molt i es compromet ah, no el veurem a Scream 4 el sí, és curiós, sí, els veurem junts no. a Scream 4 sí, sí, sí, que penso que Jennifer Aniston ha dit que no, no signa no signa per aquesta pel·lícula Uh, en fi, que seran comprensius i demanen comprensió també a la família els amics, els fans i els mitjans de comunicació de mi la tenen tota que fàcil sí. una altra parella que sembla que estàvem en problemes i no se sap ben bé si ho estan o no Demi Moore i Ashton Katcher que treballen o no, no se sap molt bé en el seu matrimoni des d'Israel, i ho dic així perquè és que l'Ashton Katcher ja sabem que escriu molt al Twitter i li agrada molt i, I, a missat... Facebook, sí, sí. i a Facebook, sí, sí. I va deixar missatget, missatgets que, que són, bueno, no sé, a vegades confusos. O que creen doncs, rumorologia. dies enre us vam explicar que aquesta parella que porta cinc anys de casats passaven alguns problemes maritals segons alguns alguns tabloides i han optat per fer un front comú a aquests rumors de manera que Demi Demiton han volat fins a Israel en un viatge espiritual o si més no és el que ha deixat entendre Aston catchcher que va deixar algunes notes al seu Twitter poques hores eh, després de deixar l'aeroport de Los Angeles i suggerien això que volaven per retrobar l'amor no sé, però una font propera a la parella ho ha desmentit ha dit que Katzer havia d'intervenir en una conferència a Israel, que, que, que dic jo que, de què parla, anem una conferència, Aston Katzer o sigui, sobre les dotes d'actors o, o la música, que li agrada molt també, en fi, no sé i que no hi anaven per renovar els vots no sé, tu què creus Ignasi? ai no ho sé, escolta, ja s'ho fan res. Ja eh? resum però és amic nostre, l'Stomcatcher, no? Tenim... Sí, sí, sí. És amic sí, nostre. Sí, sí, sí. A mi ens sembla molt A Twitter alguna cosa d'aquestes. Sí, sí. uh -huh. A mi que ho ve del noi, escolta. Sí, sí, a mi també. Uh, René Selwager i Bradley Cooper passegen junts per Hollywood i es pregun ens preguntem si són negocis o plaer. Mm, perquè em penso que això és un muntatge. Aquests dos acostumen a ser força discrets, però fa poques nits van ser al centre d'atenció a... a la ciutat de Hollywood. Es van mostrar, però molt freds entre si i amb la premsa, amb les càmeres de fugir en els flaixos, en fi. Es diu que la pel·lícula que protagonitzat ha anat molt malament a taquilla, que és, em penso que és Case 39, el cas 39, han anat molt malament i d'aquesta manera es volia donar publicitat, com que ells dos sortien junts que no sé què, però la veritat és... que es va estrenar a l'estiu, no?, d'aquest any, de l'any passat aquí, i que és horrorosa aquesta pel·lícula. I no sé, és que no sé què volen, la veritat és que he vist els vídeos i ben bé és que la Renée Serwer li, li fa un mal gest, tant en Bradley Cooper que dius, però què us ha passat? O sigui, algú, no, no, no tenen química. En fi, que han fet, si més no, és el ridícul. I una mala notícia, la xicota de Kelsey Grammer ha patit un avortament natural i això ho han anunciat fa pocs dies, però realment van perdre el bebé just després que l'actor, molt emocionat, anuncies l'agost passat que estaven embarassats. I oh. sí, ens fa pena, i feia poquíssim eh, que ella havia deixat la seva dona de, que estaven casats des de feia 13 anys. ...la Camille Donatachi... ...en fi, em sap greu... ...s'aprendran un temps de, de dol... ...i... Bueno, ...potser ho tornaran ara a intentar... ...una altra notícia dolenta... ...és John Carpenter... ...de qui parlàvem ara fa poc... ...que ha presentat pel·lícula Sitges... Doncs ...que ha ingressat a l'hospital després de patir un atac... Eh, ...el legendari director de cinema de terror... Mm, ...ha estat hospitalitzat a, a Florida mentre participava en una convenció de cinema a Orlando l'actor va entrar a en un col·lapse després de prendre's un descans perquè havia estat signant autògrafs sense parar els seus fans uh, per sort l'atac va ser lleu i no estem per la seva vida, ni que tingui conseqüències Opa. greus poc que surt aquest home, menys que sortirà, eh? Escolta, tu, una sí, pella. Sí, sí, sí, sí. Doncs havia anat però a... Bé, eh? en, tot, en tot cas doncs alegrem que no hagi estat res, eh? Sí, sí. Perquè així es podrà fer una altra pel·lícula que podrem criticar, no? No, és esp esperem Gaudir, que... i esperem Gaudí, no Gaudí. millor que The Ward. Exacte. Pobret. Potser li han fet moltes no, no crítiques. No, que no està malament, però a veure, de carta a enterar ens esperem més. És l'únic. Molt bé. Doncs acabo ja amb una notícia una mica friqui, i que ha decebut molts de fans... Els fans que són una, no sé, unes hordes de fans de Star Wars. Uh, Carrie Fisher s'ha confessat. Es nifava cocaïna al set de Star Wars. Bueno, es veia venir, eh? Allà, a tots cents, van uh, acabar bueno, fatal, sí. eh? Ah, sí? Es veia venir? La resta la resta, o sigui, el, fi, Mark Hamill, fatal en fi que es devien, es devien fotre unes festasses uh, privades, la princesa Leia es nifant en el rodatge de la guerra de les galàxies, però ho ha confessat ella per, bueno, en un programa i, i ha confessat les drogues que, i, i medicaments eh, que es prenia de forma indiscriminada, tot barrejat uh, i ha confessat que la cocaïna l'esnifava en el famós uh, set de rodatge del planeta de gel de l'imperi contra, uh -huh. contra taca però si no es notava, no? Sí, esclar, ja ho he pensat. Clar. Ja ho he pensat. I no era l'única, no, suposo, eh? No, no crec, C3P, eh? no crec que la princesa Leia fos l'única que es nifava. No, almenys no es nifava sobre C3P o R2-2, no? llavors ha d'estar de més xungo la cosa. Home, doncs no sé, però és, és còmic. O sigui, còmic sí. i, i, i penós. Però, en fi... No sé, perquè clar, és, tot és un mite, no? i a més té una, una, una àurea d'infantiloide, no? que no mm -hmm. vull dir infantiloides mm -hmm. o simplistes, però a Star Wars és bastant simple. Bo? Bé, bé, al tanto, al tanto, tanto, ui, al tanto, eh, que aquí hi va haver alguna cosa de Star Wars, si tinc temps ho explicaré, al tanto, el que dius, eh, Star Wars són molt, molt perigosos, eh, en aquest aspecte. Doncs uh, no dic res més a mi és una saga que me'n preté però en fi, que quan la torni a mirar algun dia, no podré deixar aquesta imatge del meu cap o sigui, quan vegi la princesa Leia me la imaginaré fent altres coses molt bé. <laughs> molt bé, doncs tornem amb tu la connexió Ei? des de Sitges i ens parles de les pel·lícules que queden per veure el festival sí. i que tinguin bons pronòstics no? oh. molt bé, t'hauria alguna recomanació més com a queda, eh? hi ha alguna molt recomanació bé. més que t'ha quedat molt bé, doncs vinga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 Doncs vinga, Ignasi, som-hi amb alguna recomanació més que t'ha quedat. Doncs vinga, 3 o 4 que no tenia pendents, per exemple, I Want to Be a Soul, que és una pel·lícula rodada d'aquí, dirigida per Cristian Molina, que compta en cameos de Danny Glover i Robert eh, És una pel·lícula que intenta parlar sobre la, la, no tant de la cruesa de, de les imatges que veiem a la televisió, sinó com aquestes imatges poden influir en els nens petits i eh, com eh, els pot induir a comportaments eh, violents eh, i sobretot el control poc que tenen els bon pares eh, sobre els programes de televisió que miren els seus fills. Eh, no ja parlo de programes del cor, sinó parlo d'informatius, que avui en dia els informatius, tots sabem que, eh, no sé, qui es parlava del Gore, és un que veiem a Sitges, eh, no sé, a vegades veus la tele qualsevol informatiu i escolta a Sitges o a Disney. Sí, hi ha, hi ha algunes cadenes més acusat que d'altres. Sí, eh? sí, sí, algunes més que d'altres. Doncs això és el que ens parla aquesta pel·lícula de Want to be a Soldier, que està molt bé. A veure, toca carrens bastant ja coneguts, a mi m'ha recordat molt l'anarquia a American History X, però el protagonista és un nen de 10 anys, un nen de 10 anys, en principi que vol ser astronauta, un nen encantador, maquíssim i cada cop ho veu que li posen una tele a la seva habitació perquè els seus pares han tingut uns bessons i el nen mira la tele si estigues tranquil perquè li va pressionar, la mare diu que no i el pare al final accepta i li posa la tele. I comença a mirar els informatius només s'ha que veure guerres i morts i tot això i el nen es vol convertir en soldat. I converteix doncs la seva vida a l'escola en una guerra i eh, a partir d'aquí doncs comportament violent Um, bueno, rap al cap un bueno, ja es podeu una mica imaginar Jo dic que toca temes con bastant coneguts O coses que ja s'han parlat Però ho fa, ho fa molt bé I crec que és una pel·lícula que, que molts pares haurien de veure I eh, el director l'has dit, perdona? Christian Molina és, um, A veure, a dir-ho no n'hi fa De? Nonifom, per de? Diària d'una di ninfòmena. Ah, Diària d'una ninfòmena, d'acord, és que no t'havia entès, no t'havia entès. Una altra... Una altra, altra pel·lícula que la meva ha encantat es diu Super, que vindria a ser com una mena de kick-ass, però a més aquesta que cas. És una comèdia, però tu no és que és el Ryan Wilson, que és un dels de The Office, i també trobem l'Ellen Page, la Lufthalm i el Tony Bacon. És a dir, toca el tema de kick perquè, bueno, un, un tio, un ningú, des de més com és el Ryan Wilson, aquella panxa, aquella cosa que el físic té, doncs hi ha de Mm -hmm. i és, bé, sí, per per l'acció divina, per aquesta última visió de Déu que cada cadasc superhoraï, i fabrica un, bueno, un, un vestit, un traje i d'una bueno, arma, en aquest cas una clau anglesa, i comença a repartir justícia amb la clau anglesa, eh, o sigui, duna manera molt molt comú també divertida, eh, i la veritat és que està molt i molt bé la película, és a dir té temes amorosos, a més és que el protagonista l'acaba de deixar la bona i està fet caldo, i això li embueix a convertir-se en superar la vida. Brutal, per tal de poder tornar a recuperar la seva dona, que és el seu principal objectiu. Molt bé, o sigui que és recomanable eh? i aquesta suposo que sí que ens arribarà, perquè a més el repartiment sí. està molt bé sí. i no se sap la, la dos pel·lícules cap, sap sap, però, bueno, que són híbrids 3D, una pel·lícula sobre un cotxe assassí, però és un format, diguéssim, àllium, és tancat amb un, amb un garatge de cotxes, que, bueno, d'una raó de l'altre món, però, bueno, mira, entreté. I Chat Room, que és una pel·lícula sobre, bueno, també el tema de, de, dels xats i de gent amb problemes eh, mentals que s'introdeixen en aquests xats i que poden induir altres a fer coses lletges. Eh... Bé, en fi, és una pel·lícula que... Bé, um, no està malament, sobretot el que més m'agrada és el format uh, visual de mostrar els xats, és a dir veiem com els protagonistes eh, estan al seu ordinador i, per l'altra banda, els veiem entrant en una habitació no? i que tots eh, parlen els que estan al xat parlen al volcán d'unes cadires en una habitació o sigui, una mica eh, amb molta llum i amb molta cosa no? i intenta simular un xat, però com que a és molt avorrit veure la gent escrivint en ordina un ordinada en pantalla doncs s'inventa aquesta cosa en visual que és el que més agradat' d'aquesta pel·lícula Molt bé Potser... Sí, digueu... Digues, digues Digue, Hem acabat amb les que ja... Sí, un documental que es diu The People versus George Lucas que ens parlava parla doncs, això dels fans de Star Wars, que els grava molt a Star Wars, que estimen el que va ser George Lucas en primer moment, però que ho diuen, eh, el personatge de George Lucas per la seva cosa mercantilista, per haver retocat la pel·lícula 50.000 vegades i per haver creat personatges com George Harvey és una pel·lícula eh, dirigida als, als fans de Star Wars que bueno, aquí vibraven eh, veient aquesta pel·lícula Com Uh, m'ho puc imaginar a més sí, és que sí, els fans sí, de sí. Star Wars uh, són bastant mm, bueno apassionats, diguéssim apassionats sí, sí, sí. <laughs> molt bé uh, ens queden sis minuts uh, bueno, per acabar doncs, el programa doncs... o sigui que en aquests eh, sis minuts hem de condensar les pel·lícules que no hem vist i que sí. estaran bé de veure sí, que arribaran aquest cap de setmana més o menys que desperti una mica d'interès o polèmica per exemple, veure, una pel·lícula que es diu Monsters, aquesta està com una pel·lícula britànica, que recorda una mica l'estètica Distrito Mode. Eh? Veurem aquesta, aquesta, que aquest, aquest cap de setmana la tindrem. Que no tindrem una que és una de Perfect Horse, que està protagonitzada per el David Hattles, que és el Miles, de, de Fraser, que, que és un, bueno, una mena de thriller psicològic que, que bé, no sé, ja a veure com acaba de la mínim, eh? però fa, fa una pinta, fa una pinta, ja només parla amb pollos. Bé, bueno, és una pel·lícula d'aquestes que, que anirem a veure, no? I potser el registre és totalment diferent i, mira, sorprèn, també està sí, bé de veure, sí, no? Sí, sí. Tot que cap de setmana, uh, We Are the Nights, uh, que aquí es titularà Somos la Noche, sobre un grup d'empireses de que s'amaguen en clubs alternatius de, de Berlín. Fa bona pinta aquesta pel·lícula, eh? Sobretot, bé, bueno, per veure aquest a, a Berlín, una mica underground, amb vampires i tot això, bé, bueno, no, no deixa de fer bona pinta aquesta pel·lícula. Home, sempre Però està bé, de... si has estat... Sí, eh? doncs estarà bé a reconèixer eh? alguns escenaris, digues, digues exacte, una que ens arriba que aquesta l'hauré ja, d'aquí pot de la mateixa, em sembla que és ser bien film, que és d'aquesta pel·lícula aquesta és la extrema. de l'ambulància la de l'ambulància a la porta bueno, sí, però no és ben bé d'ambulància, segons locació que... no, sí, o sigui, aquesta pel·lícula ha causat tantíssima expectació que tothom moltíssima gent que l'ha vist i i, bé, per altres mitjans. Ah, anava a dir, com? <ríe> perquè, no. diguéssim, la, la curiositat t'ha ficat al gat. Jo encara no l'he vist, jo m'he esperat a veure les Hi ha molta gent que diu, bueno, jo ja l'he vist, a mi sitges, però més que mirar la pantalla, miraré el públic a veure quina que agafa. Ah, perquè tan bèstia és? Eh? No és bèstia per sang, ni per... Eh, no és per la... Viuen, eh? Jo ja the dic, parlo ara de moment sense haver-la vist per la, el clima que crea la pel·lícula i sobretot és el que hi ha una escena a mitja pel·lícula al 3-4 d'hora que provocarà que moltes gent surti del cinema uh -huh. eh, Diuen que és una cosa molt forta que no s'ha vist mai al cinema i no estic parlant de sang sinó d'altres coses No ho puc dir que, perquè bueno, potser ho diria si l'hagués vist però és, és bastant extrem en aquest sentit i algú parla que no entenc com aquesta gent no els hagin detingut per haver rodat això En fi Aquí queda ser-hi una de les apostes fortes d'aquest cap de setmana. Què més? A veure, uh, Redfield, una pel·lícula d'aquesta uh, a la Rua d'Australo, si sigui, ens descobrem uh, un paisatge impressionant... Tres minuts, segure... ens queden tres minuts. Eh? Re, re, re, re. Redfield, doncs això, un thriller d'aquests uh, amb una història de venjança que també fa, fa molt bona pinta... També Aissó de Dèbil és una de les que s'espera aquest cap de setmana, una pel·lícula coreana que també diuen, bueno, que, pot, que recorda també el boi. El boi és un referent amb el qual el cinema de, de venjances absoluts. Una altra de les més esperades aquest cap de setmana és el, el remic de Entrar, que vindran tots els seus protagonistes aquí. Bueno, bueno jo tenim ganes, sobretot a la la Clóagres Moets, que una de les protagonistes d'aquí cas, que, que bé. Ja veurem en veure, aquest remake, si segueix al peu de la letra, la, la versió que sabia, bueno, la versió sueca de la pel·lícula, l'original. També tenim un moment de veure encara la guanyadora del festival de Cans que es aquí oncle l'oncle Bun-Hu Can-Rikál-Grispaz-Layf, que aquest en, en principi no em fa especialment il·lusió perquè hagi guanyat anys ja Uh, no és una cosa que personalment no m'ho molt a veure -la. vostè rep el tipus de pel·lícules que se l'enganyen a camps però vaja, en fi, aquí està i també que cap de setmana uh, I Speak on Your Graves, que és una pel·lícula nord-americana, també la una altra, una història de violació múltiple i vengeance brutal, una pel·lícula és també... Genial. Eh... T'espera sí, un programa tindríe. molt farcit de pel·lícules, sí, molt sí, distret. Sí, sí, sí. Si voleu una cosa més eh, suau, arriba una pel·lícula catalana que aquest de setmana, que és Herois, que es veu que és un de les uns catalanes. Què és un? Ha tingut una mena d'uns a la catalana, un conte com un gulls de nens, amics, entre ells, uh -huh. eh, fet a Catalunya, amb els catalans, eh, bé, diuen que pinta molt bé i que està molt bé aquesta pel·lícula. O sigui, l'haurem de tenir en compte. Doncs molt bé. I, de... lluny, això és el que, ens, que ens queda per veure. Doncs queda un minut, no sé si ja has acabat o vols afegir alguna cosa més? Bé, no he comentat el que no m'ha agradat, però bé, com potser que faci la pena. No només, mira, mm, de una, una de les tres que m'agrada és en Nòcia en pel·lícula espanyola que hi ha una escena final de la pel·lícula, la catedral de Girona i és una pel·lícula que no, no, no m'ha acabat d'agradar. Eh? Bé, ens quedem amb l'escena de la catedral eh, qui conegui, sí, qui cultre, hagi vist... És molt cutre aquesta escena. Eh, molt bé, doncs fantàstic millor no però... veure no, no, és que quan el tema espanyola ha de fer alguna escena d'acció alguna escena una mica complicada és que no se'n surt, jo fa les coses fora de la càmera mm, és molt trist, és molt trist, de veritat Ignasi, ho hem de deixar aquí en tot cas, el que sí que recapitulem i ens quedem amb Insidius, per exemple molt bé. del festival Vinga, molt bé. Vinga, acaba de disfrutar Fins la setmana que ve, adeu-siau Gràcies, adeu worn out places worn out faces bright and early for the daily races going nowhere going nowhere the tears are filling up their glasses no expression no expression i want to drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow